هل تقول لنا سوف يسوي؟ حبيا نقول ياتي دنيا مال فخسريخة جمع كول فخسريخة ولا دير قات الشهر دنيا مال فحرامة جمع كول فلاكاء مقامة سرب كول لا دير ناكار الشهر دور قديمان دنيا خهم دنيا بدهم اللہ تنفوک ناوزئی عذاب رسی اللہ صدر عذابا علیم او اسیب دل قوم غیرکم کو بدل تبرائی و کم ستا سنا خیر ہوئی یا پسیفات بدل یا پس بدل سکو دائن یانیان دی سکو یمانیان دی سکو خلو را ولا تذرگوه نقصانش او لا تخشی ام اسر غلقائیو کتا سوشی کولی یا پیغمبر تا اللہ پرسنا خب اللہ تنفوک تا سو مرز تا پیغمبر نک بیا با اعتراض راضی اللہ تنسرو شرط پے جزا پکے جملا پے حلیہ مادی جشولا که آلتا صفحہ اندہ کے مدد دکے نو اللہ بزشتو زمانہ کی دار دار إلا مدد کردہ انجوری جواب باقی محبوب شی او دارو دارہ جواب شکھا اللہ تنسرو اللہ بے مدد فکری اللہ تنسرو پہنسرو اللہ او زکش الله بے مدد کرے دے اللہ تنسرو پہنسرو اللہ اس سان یو سن پر اخال کې چې دا کومرته یو په دوو کې او زمما دیم په دوو کې یو په دا حاډو کې سن دا سال ثلاثه یو پدریو دا بابا یو په سره ورته د سیوال یو طن اېز وا غار په دوه په غار په دې غړ کې چې یو سرنګ د غار د ثور روپا او چپځکی دا وردی ته جهت پر یمانی کې د مڅین په مدل لږې په مزل باندې او شې چې کر مڅې تلای او مڅین داتې روان شي داتې غار څور او حیرا په لیث رمضانۍ با ته د صبح هر دروازه مغارسور پیغمبر خدا ته نجات پتون او الفت او د حیرا کې د خبر عبادت کو د پیغمبرین کتاب اور غازی په امر خدا غار کې درې ورځې پاتې محمد په جماعت کې قبر کې قرآن کې هم درې ورځې پاتې شو پا غار کې دوی روان پاتې شوه چې بغداد ته کېدو پس ته مهاجرین په دوله سوا غسل وختم کې د عوامونو او د باد خاصونو خبرې ماته منځېږي بعض موناتقان زو فایو قرباب کې د بلوچستان د کوپلي ریښتیک سره څنګه جو کرشوی درې ورځې پاتې دارو استلمه سمحمد بن عز امين اني داستا ما الله تمام راکو بالغر الميامين ندا ته بلش کو غار کې پټېدل پکې هم راغو پاو دي دواره غار ته پاو ته وي خپل صحاب بکر صدیق ته لا تهن خطه کې ګمو ان الله معنا الله زم ورګره دې وخت کې زماي استاد محترم مولانا محمد ابريسي کندې لوي په سبقه نه د جمیو په تخريج او د شيغان خلائق ته کوم د عاشورا ورځ تا د جمیو ورځ ته تقریر دا مع غير غير په هذا إن الله بسك الله معنا زماء أو سامر جلال نو دا اللا ما يدخل على قولنا أو الحول للشيقانو نو دا اللا ما يدلنانا دا متكلف اتماعار غير جدا بوقع صدقنا متلع لتشافر اللا ما يدخل مر جلالي مزا دا, دا مختلف يخبر كله يوم خبر الدارة او برسلی سره چې مارګریټ شې ده شامپري د اوړتوب له پښې له شې ده ګورستان لري کنه بادشاہ کی او دغه مارګریټ چې اوه پات مرګات شي ورته د بادشاہ لپاره دغه شنت کو سیموري خبرې کوي بیا وايي چې همدا خدای سره دی وویل چې دا زکه ته ترمر مارګریټ سره تلعشناد که مکه خبر بدرسینه که قامت خبر اوسبله متره سپږه غاړه او که ته د غوړ راځې راځې که موږ وینو وي وېدایو ځکه د ابو رسول ته چې ګیرې دغه ما حید او شی د هغه احادیث مستنبی روان سبل خاطر لو ابن الدغله وسلبه لك ابن الدغله والقوي استاغل وغرث بكل مزينه من يخلق يخلق. خلق شنو لا ياخذوا ولا ياخذوا تصدي اراد لي امن لكم خلق تقول ما يخلق الا امن وركي ذات شنو من رزق سوى كذا شيء دي دا في معز الجمه ذا السنه وان سنتي البروازه هذه مصفره والرمات عليه كذا يقول صديق يقول من جمعه كبار كفار اول شو في دوله قران يا رب بيت الله فتقول اذا من الخير او يا او ته صبر کاوه وځه د ورایو نو ته ډوغه راغستې اوس دی ولر کاوه لپاره کوڅه یو امر کوله امره د غرمي په ټینګل ما سفرین په دین ګراره ان وګوره چې او امرونه ست کوله خو ابل ما سفرین مزي دره مزګر ورته اوسن فارمات کې لای شه لوی وی د کوړه نو خل کو بس کو تروس دي او زموږ جوړه او زم پړ کو مات الله یاد راکو یو ټول نږدکیا بلسته پره سحر په ا اذا دوه کیږي یو سٹ یو زمو په قیمه کله دې یاد راکو چې قیمه مالو ته رسو خو نه خځ کو نو مال کی مشو جره هېږي ته د دې خبره وا په دې کې بدلتا نو بیا یو څه وینا وکړه یا درې د ګوګلی درې ورو او دشپې پر شپې باندې ما خپل خلک ودوشو او وایي کم سم نه زما په دی ما نه او ګاٹ نه کار یو بکرمه کیشنی یوه مخځه څوب مخ کلاس نه ورسره یو طالب شې څوب سره روان نه کله خیره ولې دي څوب دویره نه څوب دویره نه دا ټول یو شو انا سين هدف یې وکړ په کله باندې دغه عذاب مستغل مول وي رسول الله یو سن قطو قطل اې یو بکره سې کومه نه پادو پر مونږ الله دې بیخیرات دې ضغطا و انا کلل عن تبوتك اغه خلیله غیر مانیک جاسی ګولاگر او راول دې الله تو کوتل حرامن انت یگیوا جوی ضمانه کوښانو دات طرفنا خو دې هڅه سلیو د پاتلې شو یو بتوی غارتا انت په فکر وته نه ته لکه دا غارتا کوتل دې داغه مخانی زمانه کوتر او دان کوو چې پکې او به د مصران بیا رسول الله ته مدن کېګا چې پاګه کم دن لکه صورتو یته به دې ما انت دایسون دنيو په اسوال الله لا پله دشي مراتن امامو او د خپلو ورته مينو ورته په حالو سره ما دی وکړ په حالو اګروسه څوک ناس نه تاکونه امامک اواز یې ترپ دوست سم مطلب نه یې لا مونږه کومه شعر سره لته او په کمزور دي. د ابو بکر او وګو شكله ماندی وهري په اترای تل تکوشه کومه دم نکړه ور دم سو په غاټی سوي دมารان متاقي ابو بکر صدیق یې وایې نو قال قام قبل او غټه په دم نکړه مارون چې واه او په دالحک مورسي او ستر موخي اواني او که دنه توتغه امر خدای ته تسلوخ کوو به رمشي او په پیلوات نو سب ټول وخت لږه غار به سودي قطعې اللہ کی مرگلے دی اللہ راولتا سکیمتوں اتنا نکفل علیہی پر پیغم بھڑ باندی دام پرس یا علیہی پر پیغم بھڑ باندی وہ ایدنو مربوط ہے تو پیغم بھڑ یاد روکتر بجنود اللہ تروحا پدا سے پوجن رو ماندی نور مخامات کے پوجن را گلے دی زدر کی احداث کے سکر دیوار کی پرشیر اگلی پر ایمت کی حائل وقال بي الله كلمة اللجين كفروض خبر ذكاتنا السطلاة كتا خبر ذكاتنا عن الشرق اسبك وقلمة الله كلمة اللجين لكو عن شتا كلمة اللجين توحيد يا كلمة الله وعدد حفاظته واذ يمكر بالذين كفروض اليسودوض ويقضوا يقضوا له ويقضوا له ويقضوا دغه خبري په کې لري هک خبر الله <سؤال> پر توحيد خبر او ستک الله د تکبير خبر ښه تا کړل په دې وکړه شي غانو کوله څو کړې دغه ري اخر دې جاوه د ان الشيا تا قلت كلمه الكبر د قمي له کبر وايي لذلك اجره په دې سدي په سني وروالي ثابت دي او نو ته نقل کړې چې الله په جهر تا مالک خبر اللا ذا حرم اذکره لي او داتای رنبان خدا صحبت صادق شو او پا قرآن صادق علماء روزنین صحب شو نکاتبه به نسو على صحبتی هي رسول رزی اللہ دی رسول اللہ السلام و لی سرالی رسول اللہ حریم لصحابتی سوش انکارتی صحبتنا وی کپر ترسی نقبالی خلق پرشیگانا تو بروی کاترون دان نشی هر یو کاتر کره زمان یو صریخة تقوز کره شی باده ولو تاسو یې نه مې احتیاج لري زه او تا کافرانه مه ما او زه او ته راقام ګمرا وې او مخکمرې یوه ستابیاوېم کوم چې د دین د واعظه خبرونه مونږ کړي نو او تاسو کما خبره چې د دین کې ثابت نه بدارت نه وړي دا پدې نه ټول <سؤال> هیڅ یې یا یو خبر په کی رشتری او دے دام پکشتے آری پی غمبر نرے او دے دام پکی دے دام کفر دے دیو لپس ترجمہ بدا آتاں سعبو تاوی نقل دا پدی طریقہ او دے داندہ دام کفر دے نکردات ہوئی آری پی غمبر دے مائی کفر اور آری مگرر دے مائی کفر آئی شر از الہا نعود باللہ سناکار عمد شردے او <سؤال> دانت خبر سوقیر قاتل اکر دا این بیاوتا گمراهان والو <سؤال> اپا <سؤال> شیعانو که او برسی فتی تاس خبره تاقیه ورتاوی تاقیه تاقیه